Gauanen zule guzieri eta ara bukatuada aurtengo isoren proiektu nagusia euskal musikaren derbia musika txilo aldia. Bostalek kantu bat sortu dute baiitzak bai musika, grabatu eta nahastu berro eta sortzi horren ez gure paileak emandako gai baten inguruan eta gai hori gauk supereroi bat naiz zen. Bost kantuak uh, gude ikratiko webgunean dira entziongai eta garrot nezkubriaraziko dizkizu egu ene akolituarekin, Josugeen gauan. Gauan, Matin. Montsazira. Ba, uh, bai, gire. Prest, bai, bisikon du, bost kantu uriak entzuteko prest? Exitatua ba, iza. Bai. E? E? E, a gerida, a bai. eta horikusko egu uh, bost, uh, bost kantu uri ekin. Baina, uh, lehenik hanberda gude edizia manen dugula, bai, baina... Eta gazten dizuegu ere ez garela gu musikatzilo aldiaren epaileak eta norioz gure egizia ez, ez dugula bate bate, bate kontatuko beren edabak ian. Ez deu balio, eh? <laughs> deu dugu deusen zat balioa. Horri bon, da, kantoak eta ez dugu deusen zat balioa. Horri da. Ez gaitik ez Bai, ez gaitik ez. Dienden horrelak bezala. Eta bai. Zue zu, entzulak bezala. Demokrazia bat angira. Eta edarra. Baina guz gira bakra izanen, zuek ere, zue niritzea maten alko baitu zue. Deitu zemen gure ikratira. Zerobos bos behatzi, bos behatzi dugoi, ogoita amak zen bakira. Edo ez baziste hor sartzen. Uh, Isoren Facebook orialdera joaten alko zarete ere eta mesu bat utzi. Eta bukatzeko, eta balera joiteko tokiak ere baitugu, diokoan duko, maiteko, eta gauk bi konzertu rentzat tokiak baitugu. Lenik Biarratian, Gabacho Marok, eta Niko O and the Cap, hazu lohtuko, Capiolani Boys. Horrentzat, bi toki baitugu, eta laurumateko konzertu zat, ere Equal Borders. Eta horrentzat, beste bi toki ditugu, horretako erresa da, deitzen duzu guri ratira, zero boz, boz behatzi, boz behatzi, idrogoi, oheta amak. Eta eman musika alian, parte hartu duen talde baten izena. Badira bost, gure erratuko gunean uh, denak hor dira. Ez er, erran nun horgetu eran erantzunak. <laughs> erran dut <adudu> dola, hogeta <laughs> baxe honna. Erra zina iduzue, deus resago izan lehenak deitzen, hasgiten bera ala. Ixho! Facebooken Facebookan da ere! Uzi mezuak oharak galderak isho den 2 minuta, sire lagure mankizuna, eta lehen kantu batzen zungudugu, ordan zungo ditugu, uh, izen emaitean uh, ordenuaren arabera. Lehen neak emanduena, lehena izango da pasatzen. Uh, Agats untan, eta hori da Antion lahanda buru, eta bere taldea, superero ditudu bere kantua. Ba. Uh, antion, ez zautzen Mai lehenago? Bai, bai, ez bai, zautzen dugu, ez zautzen nuen, bai, zuk ere, pentsatzen dut, ba, bai. batez ere parte hartu zuelako, too much taldean, ez zengire, orritzen gira, too much taldeaz, bai, bai, uh, Bae, jok, jok, jok antzeko musika egiten bait zuen, Bastian Marian, Simun eta uh -huh. bateri izena learen dut. antzidut... Uh, eh, Adriankoelo ez? Horri da, bai, horri bai. da. Eh, laukote bat zen beraz, eta eh, eh, oh, antzeko stiloan arrele haritu dira. O ez da zinez joka, bainan tumatxek ere bazituen olako... Olako musikak, olako estilokoak. Ni, nik rango nuke, uh, Tumaz Baino gehiago, Antion lan arra jatzen bai, muskadelea. Egiten duena. Gero, geroztik, uh, justian, Adrien jontzen uh, bide jatzera, Luzaz, egitza matila betez. Bestek utzi zuten ere. Eta orduan uh, Antion bakrik hasi zen uh, Antion gitarran, eta bere teknikaria zen ere, eta muskarik zituen Eta egin egiten zuen, beha intzungo dugun estilua, rengunke, bai. gehiago, folk pop, bai, orrok bai. piskabatekin. bai, bai, hori bai, da. Eta, ba, anzouten kantua eta ipazen gu gero? Vale, ba, goazen super ero Antion Larranda buru Ero, Ero Atxerigabe, deitu du bere kantua, Antion Larranda uh, Informazio bat zuen maiteko, Antion Larranda kantuan eta gitarra akustik onzen. Besti gitarraan, gitarra elektrikoan Antion Arraspen eta baterian ere Antion Arraspen. Eta Benjamin Dola Baka, basuan, irunaka indute kanturi Antion Arraspenen studioan, amiku zen. Uh, ra, zekit, zer pentsatzen duzun, diaren lik kalitatea? Kalitatea, pasalgun? behonada, eh, noski, eh, studioan stu, stu egim badute, eh. Azkerri gara eta ginerrean duten duan izak la, larun bat atxaldean zimertziren laua guzti dut eta hausut, so, hau eta lauren ez, e, kantu oso entela musikaitzak da bax. Naiko, uh, ba di, dianik performantzia bat, txalatzen Bai, ongi da, ez da funtsaino goita laborduz, zailada deia ongi grabatzea, de, hastia galdetzen baitu mm. Haukitea ze nola grabatuko zuzun, erainabeta ze volumen emanen duzun instrumentu bako txari, gero na asketa gitarre demorak hartzen du. Haukitea labordu, aski labordu da, horako gauza gauzabaten ateratzeko, kalitatearen aldetik. Elitaiki normala hitz oitia zeit ubeagoa. Bai, bai, hausna izudekin. Boloke, lehre zerbait izateko Antioonik, hauzabat ez txarra baina 2018an dana, edoztuki Antioon lakanda buru, kegitza Antioon Eta ez joita beste zabaiti itera jostuki piskater justuki, falta da faltadatzen batzuntz. Eee, behai adosi zaiten zurekin baina beste ikuspundu bat ahtuz da musikaleiak eta bat, mm -hmm. baina ez da galdetua eta aldei edo musikariei egitea oituraz ez duten egiten gauza bat eta haiek e, egin dute bai egiten dutena eta ongi egiten dutena eta sta sta jaiten ala hizkigina dela ah, baru, e, bai atik baiekia da egin egin dute beti egiten dutena anton lajandururen estilo estiloan gira petopetuan hori segur gero ze kikosa and dirikaitziko itzen aldetzik nahiko serio segonda ememanda uh, ze kit uh, ana Bela superhioa eroi abalitza hori eta hori lortuko zuen mundu obetzeko eta abar. Uh, Boa, zakit, bizkiz serioa txauten dut ere, holako uh, sosokri bat entzat, holako desafio bat ezat, zaten dut, zakit. Eh, bai. Gero zut badut dala nik ere buruan, uh, buruan zerbait nahiko zehatzar. Diakinez, uh, dute gabe zure burutik atela dela gaia. Ja, ez, pixka bat. Ba, Parte hartu zula pentsaketan, gaia bat eh, maiten emanatela harik dena da gau gai biziki zabal bat mm. eta parean dena erabakitzen du, parean denak erabakitzen du e, justu tratatzea e, gai urnen ezagahi mm. bat edo bere ikuspundu bat edo bere egidei yeah. bat eta sakontzen du eta bide hortan segitzen du eta azken finean hori ongi da Gaiunek, ah, bai. gai, gaiunek inguruan izaiten altzira edo biziki xerios eta oktan segitu, edo um, alderantziz gauza biziki irringariak idatzi, gaideki bat da, eta hortan badu, hortan ongi da gai hori. Ez, bai, ez bai ez dautzu ema egiten ze ez dautzu ema egiten ze bide hartu, eta bai. nahi duzun bidea eta artzen nahi duzun, sustut, posible diren bide guziak, super bat niz, er, nahi duzuna gaiunek inguruan tan onida. Gutxena gutxena duten nutburutaz taldeak beren kantua sortzeko gaia Ogen inguruan gaur eroi bat naiz. eta uh, ara antolatzen badu kataraduna naiko naikon gaurishoda open bada uste dela. Xe, xe go xe koordinada sustutez bai. Eh. eginen ditugun kritika kitama ditugu estilela izanen bate uh... Eskainitako lanaren inguruan, eh? Justo izan gure gure gustuen arabera. Bai, bai, eski. Zenta, parte hartu, eh? Ik duk sortu, normalde ez parte hartza, ez dut parte hartu, eta ez dut kritikatuko beste lana hori soro da. Ez gira hor kritikatzeko hori Eta segitzen dugu beste kantuatekin. Aian deetxe berintzuten genuen hor, eta justuki beretalearekin segitzen dugu, bere beretalea deitu... Betra, Xabi Dupuyekin uh, Arida, Xabi Dupuy zen uh, berre, baterea yolea iluna barra taldean, eta... Zengida iluna barra, ayande etxe berri, eta... Eta... Eta... Eta zeketa... Ta chumine. Rosuzuk, <laughs> chuminola... Jomien, ansiut, berriko gretzien izbele Facebook deitulas. Jomien errepidom, horakosait Facebooken. Muxikari bisikiona. Eza utzen badu suwe zure suwen iliten, emana badu suwe antionen kantoriboruz, ez duda, iso len Facebook-koreal dela eutetat, idazte hor badu go hargaski bisiketarbat, udo xo len hargaski bisiketarbat, horaspiaren ustan iso suwen ilitzia. Gaur egun kalitate, ere kalitatea ipagam, iso, iso lankizuna. Petra Talder, da noiek biak, Zerbi bateria dola da eta gitarra, dugaleo, gitarra entzuten dugu, bateria elektronik, elektroniko bat erabili dute uste dut. Baya. Eta baituzte ere ari-sampleak, e baina napak azpian uh, teklatu napak, afa, uste dut, egia jaren ez nisio hori nola enduten. Joan <coughs> uh, izkustera, nia uh, jande goizean, hasten zen bakrik soin nuen bilatzen, eta hasi dira larunbat ahatsiaan egiazki sabirikin uh, kompo satzen. Donc je te ai dit ça avant euh et ta dit zekitz, fait funk funk bilt zu nous ça kits vraiment là définitif ou da, elle a dans ben elle a dans funk agneisuela quand elle est là ça kits on est nous ta nous est Stéphane mais en shore là elle a déjà une ou bisqui garbiate là là je suis neuf funk ado guitare Petra Talia eta un Gotanico Batman de cantaori ou lextos Eze, šifikaziena didea zu Bai, kuduan, tai... batman da superheroea denek zautzen duguna, bizira Gotam irian mm. Eta bai, Gotam, Gotanier vale. Eta ara, Gotaneko batman petra taldean zuten dugu Bele ala en batxoenean funki facitumki iguzki chu kide yanen eske gen da be shak garbek be jaxtu chuti ertxibakakha mundo gusia shalbatsiko Baineko batmaniz Zuen zerbitzuko Mauleko zarpila ez duk lehen aldia Ire buruk judela jatala tan zexekin edo zertuk desekin deshekin ez indsadi la jo star Katalea Gotaneko batman uh, kantua zen hori eta... Arroba, bizzak hituiz e, gonaiz kantu horikin. Zuan bat teori cintan egia garen lena lian. Hipnotikoa da piškat. Bai. Galtzen zira bachnean edo inguratzen zitu zure ingurutan inguru jartzen da kantua ta... No maen, bizia da. Baina bada gruva azteko, da, e? bada horako... Tak... Animaleikoa basoa, ez dakit enta aungit zuten den ikratiaan uh, basuri, emain em, em, ma dugu sonu animaleikoa, eta baso biziki hor kurputzaba du. Bisiki-bisiki garbi edo dena horre. Baio, berri-berri zere. Eianek uh, haten zidan sabi bisiko nazela nahasketetan, gula eski uh, sabi ez dakitz gitarra bat edo, edo sintetesea gelu bat den, Baina uh, posi behar gitarret bat zetaz, eba pedala nahiko egik gariak ariandeg, uh, oza bitziak. Uh, gero ezakit hori oriz zuten buruan astapen batean, hige ezan. Ezan ziguna, nionden hastean, zen... Ba egero ezakien, supera, ezan eh? hori eginen zula Gaiat zuen ere. E Ga, gaia zuenetzai... Alaia. Zaita, alaia. Funtzuan ez da ina, alaia hori. Baina badu... Uh, esteko badu, badu mamia kantunek ez, inez, badu... Uh... Bai, badu badu zerbait. Muzikoko goatzen du ere. Bi txiki. Bai, <laughs> bi txiki muzikoen. Bai, yeah, <laughs> ba, ba ez tira, tira gortean gainean da suite en vasu ze kit badu ba muziko goixa bat. Uh, ah, Bitaldes Berdinal ere, bi uh, sinas bi uh, bimushika bicis Berdinal uh, ditugu. Es uh, estiloral, ma ba, estilo Bai, baina shuntut uh, nola egin dituzten? Mm -hmm. Lehen kantoan ginuena zen instrumentuen uh, Birenkantoan ere, instruen soinu garbia. Bai, bai. Hor, de gehiago efektu gehiago zenitzen nira, hautsetan bai, bai. ere, xaldibuka era batzuetan entzuten da olako, olako efektu bat, eh, bi, eh, bi bidez berdin hartu dituzte, bitadleak, bai. tezgarria da. Matzen du hor, batzman bat man, kan toxetan, giro, biziki giro txoa, e duritzen zait, uh, uh, nahetana, uh, marazki bat anaitzela, koxtunda batman eta haski haski 22 batman haski sustman bai taxtinu ta paf pafozik koxten totza baluruko i duta marra marrako doko miko miki bat ere non ikusten du gon batman emaiten zaflako bai, bat robini uh, yeah. ere hasuta nlekongia kongia dela de na gawan ezta biski gawk gawk saba batman totutela batman gaweko shortzenu shortzendu giro bat bai ez giro bat kantuunek Kanto bisikio na hori iso da. Aguti, Bae, bat, eta ez da guti musikantzorzea gito bat, hori da elburua. Berroita sortzi hori nes. <laughs> <laughs> ya, yeah, berroita sortzi hori nes. <laughs> eta nik nahi nuke txarotu ahriškoa, nesu es, ahriškoak hartu dituzte, gauzak... Gauzak... Ahriškoak, ahriškoak, mutikoa, musikaite utez, gela, ba, gerla, tabiani... Ado has, me ez dute egin ez duzartu, lau akordio, eta, <laughs> <laughs> eta, eta, go, eta goa zen. Gauzak entzatu dituzela, zakit orako musikaite entenegu nero, baina ahilun labarra etzen Berba, berba etxan lakoakitzen tutela eta ne horkezakira, da baina... Berba aian deko gandu, beti olako belzata xumbat, bere barnean eta ateradu oh, musikatziloa diaren zat. Baina, lehen alikotzatzen malimadu, ongeiten du. Neko ongeina? Bai, kontentiz? Bai, bizkiko niz. Ober. Segezen <laughs> dugu jengo kantuar ekin. Polit eta Suibiet. Dezen dugu jengo taldea horiek dira eh. Vicente Irigarrai... Est este Joko va Tori. Sakit, stösu. eta Soviete. Politétas Soviete. Ah, t'a quatre. Zakita Barva E en Balimba la kisou. E masou. Mesoubatis schon Facebook oficial lernen. Politétas Sovieten Satz. Ehm, ta David Ondachs musician. Eta la Davidek la rumbatgoisean gindu do la rumbatgoizan hasira bere kantua do beren kantua short sene eh asisten gozaban no zuen hori jan digu larumatz goizean entzuten zitura zimmeren zekantuak biski picoak man of steel batmanen zekantuak do moshika ketolakos xerbait dela joan nahi eta ni gastego ha itzulan da nada enula battitude ai ca yeybulus david eta tabisente David, beti oi, goliatekin oituratu gaitu mm -hmm. bakarrik egiten bere gauza. Egia. Eta ongi alere. <laughs> Egia. Tanberdena da, ez dela bate eges egitea eszena baten, eszenatoki baten erat, bakarrik eta itea mm -hmm. konzertu bat egin du Eta, Bixente itzen aldetik, ere, bertsularia da. Berchularia da, eta etan ditu hilabetero, bilabetero ere... gozbegin, egingarriak, eta aktueltetari boruz gainera bizitzen dut. Eta da, ere bai. <laughs> Ez da kenori. Ez da lantikibat. Eta funtsiaren erbendu daik. Eta horre. Angi, eh, kon... Jaiten aldena da lan lan garbi bat. Eta bientzine... Ez da berdina, bientzineko egi komparatu zere. Bire zire. Eta esgaxia. Uh, entzuten nago hori, jana Davidek entzuten gaituela. Don mesu bat bain mausue Davide kantuaren demorando, kantuaren notik. Ez duda, emendeitzea. Zerubos, boz behatzi, boz behatzi dugu jogaita marzen bakira edo horre atabaleko... Uh, mm. Tokiak beti hor dira, eh? Eta neokes badudetzen, neidu echan, neokes duramaitetet David, eh? <laughs> <laughs> Olie, honarkango dugu. Izan uncha David, Gabon. <laughs> Eta entzten dugu, politzita subietz taldearen noizbaitz kantua. Quan de Eta subiet uh, talaguenen hor noizbait kantoarekin Eta uh, David Ondax uh, musikangenoen eta Bixente Irigaxai uh, itzetan Josuz, zure sure, uh, uh, lehen iritzia, zer zen orintzun zuarek? Haxikoniz eh, kritikarekin Haxikritikarekin? Bait kritika, ez bat. da batek kritikabat Justo orren entzuten dela pixka txaturatzen mementu bat zuten okay. musikata hotza Eta kritika balit segiteko justu hori ditaike Eta egina da. <laughs> <laughs> Ati gero uh, be beste fe, aintzineko kantuak bezala, kantuetan bezala, horre unibertsu bat, eh. zinez, mm. e, seanditzen da, horre hipnotikoa da piskat musika, efektuak horre seanditzen dira, Re reverba, hotxan, Vai. instrumentuetan ere, uh, zen aldetik, istorio bat kontatzen ere guxo da, eta pitaka pitiaka, pitiaka musikak uh, inguratzen zitu, horre annintzen dute nik bean edo betetzen zaitut, horere a... zaitztzen uh, nitzen duzu uh, musika horien Nik, Ni Iduritzen zait aipatzen uh, David aipaatu zuen, handzimerhen uh, kantuak entzun zituelat, badu uh, hogeitazten dit uh, The Man of Steel. Eta filmaren, Superman uh, filmabaten, uh, kantu batean struktura. Uh, Kantua etzen da, What are you going to do when you are not saving the world? Eta holako struktura badu... E galdera hori, pausatzeniz, goiz duziz. <laughs> Seinen dudan ez dudalaik mundua charbatuko. Eta zitu oso. Beberiz <laughs> lokarzeniz. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> eta badu bolako bat igotzen, igotzen, igotzen, lasa eta berriz igotzen bukaeran eran. Uh, Oste or, berdin ez da, baina durintzizait baduela hartu duela inspirazio hartik goliatek erolako osak egiteintu. Bai, horre, gonda ez da sobera urundu egit, egit, egit, goliat, goliat, egit. En ikas gantut, soinuan, hainit zurutzen dela. Mm, bai, bai. Hor eh, badu gitar elektrikoa, efektu hain ditz erabiltzen ditu, mm -hmm. eta atxanetut, justuki horrek gero elektrikoagoa pixkat zahagoa maten diola goliat baino. Goliat garbiagoa atxanetut. Baina mm, bai, bai. bai. Soinetik Schoen, bai. edo, soinu erabiltzeko erabiltzeko erabiltzeko erabiltzekoan, soinu erabiltzeko. Egalderantziz ez jango nukez dela hain uh, goliat pixkat ezag ez errisiboagoa, hain akustikoa denez, gehio entzuten ah. duzu... Eri entzuten eztu gitararen soka, oh, notak, bai. uh, pixkat luziagoak dira, luzatzen da airean, denboran, musika hitzak dena luzatzen da pixkat, eta bai olako unibertsu bat horre soktzen da, berba errepikatzen ni zainitz, behinan ez da guti lortzea ba, soktzen olako gauza bat denbora gutidekin eta denbora ainitzekin ere, soktzea ba, olako giro bat hori da helburua musika bat idaztean eta Eta hoxere, el burua, burua lohtua da, beneduriko. Gamerda e, ere, ni balduk nintzat, balduk nintzat, David nintzat, uh, nashketaren nintzat, ez uh, duela, oitura hori itea, uh, grabatzea, azdua nintz grabatzen, nashketa hori nugu itiago, eta gamerda, entzuten genituen bateria elektronikoak, Eta, uh, lehen aldia dela erbilzen dituela, edo, sortzen dituela, ea, eztu behar bat lehenagoa, hachizela entrenatzen, ma kik horren uh, zat, nahiko nge atelatzen dela, ez right. eta lehen aldia izan. Norutzen izan, e, lehen ali etan afrusha zen, eta hori noa afrusha da. Berrik <laughs> <laughs> <laughs> ikan dukara hori, ikan ennuen ziren isaz. <laughs> Eba, kitroa, ez ikan. Eh? Masten izan zure zerotzen, Eta lehen ali batzen zaten, naiz eta batutan, beba isaturatzen da, egia da, batutan, soberazkak uh, dira ere bateria horiek, edo soberazkak mm. uh, ez, ez volumenan, maina sobera azkak diotzen mahu bezala. Uh, Baina lehen ali batzen zaten, Pizikioen gehiatzen da. Eta hongi da, egin laulako musikabatek e, eskatzen e, bateri, edo esartzea efektua iniz baterian, mm. eskatzen edo e, golpe honak, mementu honiak. E, ja. Eta et hori et et et, lortu du egiteo. Ta... Ba, hik, ba, ez da ja. egin ez ezaren bateria gehasko bateria bat ezagin edut egin uh, um... Ata bala, kajat eta gusiaz, dain, Bamaak segundan, babak segundan, begitzen du dena betan, Gero dira, begitzen du, begitzen du, begitzen du, begitzen du, begitzen du, begitzen du. Boa, bisik, David, entzuten bauzu, sori hori hori, ongi erabeditu zuzun, eustez. Lehen aldi baltako, bedaren, eta unho betzantzira ere. Espanturik esan. Eta David, entzate ere, David, eta... Eta, entzate entzate ere... Eta eh, bai Zekitu leertu zuen tzuleak du azkenan Poderak balen balitu Ego goiz batez e, Mundua salbatuko lukela Maina lehenago bere Bere araz, arazoak eh, Be <risa> Eraskoetu lat Azkenan ez dola inoiz Mundua salbatzen bere koia baita mm. Nik egingo nuke hori Eta ongi datzia ah... <laughs> Zukere Ez da egia joshu Hola kua zira Hola moida bueno, galdera Ikze zego Zego lukeak Zekit bat ego beste Kusiko. Picik ez. <laughs> Lokartu egiz. Horri <laughs> ni bezala. Urrengo kantura basten berela. Eta urrengo kantua bikotte bada talo, eh, talo mixto detzen da taldea eta gure uh, musika txiroaldiaren nleska bakaja. Hmm. Eta bai. Ez dira doma ia hori. Bakaraz darrasigia, gero entzungo dugu zinkan, badela... hala ba, da hasteko. Badela eska bat urhunean, baina urhunean da, eta azken momentuan ustuta uh, sartu dela urhengo kantuan. Aldiontan bidira, txumin uh, itujiria gitahan eta botzan, eta marri pegad pejad, uh, gitarra du, ez dakit, zut uste gitarra diotzen duela, kantu oktan, uste ut, gitarra bat behi bat eta txuminak diotzen duela, ustetut. Ez, ez dakit. Ni, zuonez, ni, sibilia, este kit zwaneisien ni ni sibilia zte bolu taldenik ustek Nikola ora ikusut gero ikusitu terepikatzen ikusi gero grabatzen baina baduzet oladirela bi botsa bi botsa ta gitaxerat talo mikstotu detsanda galtsa aspian eta ben sutenu berala talde hori gilu ta emandut dalzarengainian gaujen <laughs> eta emandu Galtzaren gainean Egunero olai maiten dut Galtzaren gainean Politago atxe maiten dut Galtzaren gainean Nire biziak ez du zentzurik Egunojek ez du presiorik ez go Dut, mire esken agut irriz bakarrik irriak labut intimitate beharra senditzen dut bahamatsa jaz sofritzen dut azken saltoa egiteran indoa deilatu gainean batxe matraitu ulertu dut ulertu dut. dut eta jakin dut eta jakin dut secret bouche per et loya villa talo mixto talea gatsa aspiandetzna canturi re tuen mariola eta tsumni turiria cantuan eta gitaran nik ba lenga da calidad tras nukerango se peczasunte Desverdinke egin, baina kaitate hobearekin xe hor kantu bisiki onain ingoztela. Mai denan... Dau, fain, da, baina doa da, ez kaitate ona goa... Bai, eskotun guazzen gira bestei komparatuz, gero... Mai, uh, hi era, hi era. gero, badu Gero, uh, bada uh, uh, du... ere... Diko bait, ta dut? Baita ut, hor lako hau ez, funtsean eh, maiten duen eh, xoinua rentzat. Baita, ez es, da... xoinua ez da bestei komparatuz eta bisiki ona. Baina Olako txapelketa batek galdetzen duena, musikartxelo aldiak Eta Hei. dut espiritu hori, haman bon behar bat ez ditugu uh, Batzuek bazuten bat estudio bat, bestek bazuten behar den materiala Eta bestek batzuek bazuten behar diren gaitasunak eta materiala eta ez dakitze Eta dira, moduan bizkat Parte g hartzen dugu bat, mikro bat eta gauz Gitarra bat, mikro bat eta bat, mikro bat, Eta atzunez durekin Eta, eta, eta lagiten dugu ta guazen eta ta... eta zakit dut mes biscongia ba, txematatu txematut uh, biscongia lekia mm -hmm. kan toa uh, armonia kideanitz bait dut bibotsen uh, dira eta melokera ba dira mementsus non sines va dir en partea que uh, bibotsekin davidekin doztia gutxago entendena gutxago bai men bai da igiala nah, e, esa inlussas eta... Auch Sineste ba die da auch Sineste gehandzia baude Davidek e, du bere botza ah, tokigazki armonia ba batean pentsatzen nolako zain da burukoa ah, hots uh, bai, besikion... bat janbaita hola ani ani zurei nek antzendo mesala on lakoa hots bat eta garagia da eta ongi joengia ez da Ne, nik bai pas. Souvent. Soucisons sous pour lequel elle canal au routier. On est en chaos chanceux, oh. tu as, tu as chumine, guri. Souminé <laughs> tout amé tout sous. C'est que c'est ral maina, mais je te lâche. Mais que roule ce gentil petit truc. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste au shoot acteur celle-là. Ah ouais. Mais on la conseille, tu Augurats bat, you know, superociabe siki argiar eta baikantua eta aipatzen goren dut ki ostion zeringo go genukerena uh, superiorea bagina baiak erabikirute biakita mahiluda supergestoa eta txumin superjeroia ongi hartu badut beren gaien uh, kantua eta biaka ere gaizkirela mm -hmm. Ber, beren bakoitza uh, beren beren holean eta biak ekartzen hela bukeeran eta, eta bla bla on gutzen da pentsatzen dut Uh, eta bai, talo mixto dutzen da, eta Eta ea, <laughs> estera est, est, est, est, uh, Batman eta et Joker uh, omoxetxoalak zile biak. Batman eta Rubin ziren. Es. Eta bai. Eta bai. Eta bai. Eta eh, okay, bai, kusheik tuta bat nangustiak. Eta ah, bai, ouais, ez, iztizitzen. Eta <laughs> bai, <laughs> gotanienez? Gotanienez, takizte. Eta <laughs> <laughs> <laughs> bai, bon, kusheikulan joan arat. Baina, kentu ederao, li me, me liseuk, melisiko luke grabaketan uh, batekin. Ego uh, mataz, uh, posibitatea push, bari mausua eta lo mizto eta leha grazatzea hori uh, ongi, berpastraikin pastatuko genu kemen eixo e mankizu Eta, um, zaki izba, ikan tu... Erre sa, hartzeko beharrean eta... Goshoa. Goshoa pa, horre. Hortxa Goshoak dira, me melodia ere, dira. ongi strukturatua, notak honak, horre euh, lan hona. Eh. Lan edera, Ez gira hor euh, batez haiteko dena ongi dela, baritimada gauza ez duna ez duguna, ez duguna, ez duguna, ez duguna. Gerra narkitua egon gira. Dena, dena Goshoa da ak, eta gauza guztiak baituzte kalitateak eta hori hori bikaina da. Laurden bat, geiten zeigu, dihanik, uh, emankesun hori ukatzeko, asken, kantura goaz Eta kanturi stork presa bat zanda. <laughs> nuen ochan, ez nuen, oran, uh, besta entzat ez nuen hori, do, bezikipetra entzat ez nuen hori txo ite, main, or, bate, bate. Sinka da, sinka taldea, sinkako, sinka ko, sinka ostatuko kideak uh -huh. dute talde hori egin, ortan dira, sibudutzeko lekoherdiak, iulengirrezek uh, uh, ditubitzak edatzi jaulekin ra, uh, kantaria, rentzungo duguna uh, musikaren genituen Jordi Fusse, Dion Fusse, eta pisk piskan das mas bat egin dute hostilalean uh, goizeko sietan mugatute kantua do instrumentala berelen eta, eta botza igandan gabatu ez da uh, eta edabak eute hori argirria trap kantua bat zitea egin Dena da, horako talde batekin, ez duzu... Ez duzu imaginazional zein nenduten. Hori eta ez duzu gaiten altrapa irin ez, hori ez da posible Baina eiek egin japa bukaeran ez da... Ez da in... Ba, ez da in yeah. azenta, eta... Eta hori... Erraten alduguna... Edo ez du dudana, ikaiteko naukana funtzean, eta... Gaiten dudana, da, horiek dira... Piskatu runduien estilotik. Besteguziak egin bai. dute gauza... Ez gaitatzen algin mengeuza bat, baina... Uh, estilo... Ez ahigarri bat, jenek, ah, ba, edo folk, hai. edo joka, edo pixkat... Uh, baina hor... Oh, Bikaena da, hori... En... Errabakitzeko trapa egitea, hain egitea, hain egitea, hain egitea, estilo txapel batean eta errabakitute, hartu bate bat, uh, eta trapa ero bida. Eta hori egine dute, hori derra da ere. Bai, hori da, espiritu bat, yeah. ere... Olako txapelketa baten zato olako espiritu. Oh, yeah. bat, olako espiritu baten nukaitia bikaina da. Eta trapa, bua, bikaina egitea <laughs> trapa. <laughs> Eta ongitun utzeren bai, bikaina da, ni da, igar jahan, e, nahiago dudan kantua. Bai. Super eroi bat behiniz daitzen da kanturi. Zinka taleak, zinko ostatuko taleak du edigu emaiten. Euskal ikatietan iso eman kizunean. durta as karnis aur fide ste na je mo so pleke koiten te ne dich standi koiten te ich mach ja sonn laik a gertzen bitte narmatür de harroscen ditzen nitzen du mosch gor gitzen nah nit dann ne gitten ni weken la ie gatsen dia lochatteren die muss laik a ditzen nitzen du mosch gor gitzen nah nit dann ne gitten ni weken la ie rispettatte nen mai che n'i cercat sen tu <tü> ti s'iasni cu dicen i beni e batten le che che stucciki sembe tutt rispettatte nen Txerkatzen A halbe haipa hitzen Prezultekia nes Txekilan txartzeko Nibetetetik Zak hortan txartzeko Horra zamanen haiz Gide joiteko eta harnaikun txam Ezageteko Espatikun brenetu ninyn txak Kyrra supereroia izatiaz Petsi shigirra Eber eta azkarniz de deshte naie Ke koiten telebistan ikaiten ebachia klotcha Eroi bat behiniz, gure sibe dutakak uh, orginetuen zinca, ostetuko zinca taldea uh, Trap kantu bat indute ez duen bate hori itsoiten musikatilo Eta plaza bat da, ez ongin no duten. induten Bikaina da, da, hori da trapa dena, trapeztiloak bat dena betan horako gauzabat hain klisee pixka doa Egon zinatzenetugu, uh, nechak danza, autolodiak eta ta tipo bat eguzkiko uh, bait aurrekoekin eta animaleko lepokoekin mm -hmm. eta eta bitan badulako e ritmo bat Ai? eta imaginazioa hokie hori egiten <laughs> Zure <laughs> no, yeah. burua, zure buru muina zapartazten du <laughs> nah, Bikaina da Ez dakit ongeintzun zuen Ixatian, e, e, badira animaleko Baxeak uh, Apalak, apalak bikainak dira Eta badira, bete, bete Soinua bete, da uh, Badira, shoinu, ez dakit zenbat soinu Ez dirinak, ez dirinak entzuten Hora, uh, mena, kasun batean Entzuten dira eta Estruktura eta et... konstruktsio aldetik Da, da bikaina Bicikion gara ikeda eta funtsio argiagia zakitz lenaldiadena hori konserbaitentela baino bakier muskelier onaksiloresko le riana einbesteakin ere beritza absortzioena sola konserbaita tercera gai baten inguruan eta ezta erabakitako estilovaekin ginear ai bai bai bai bada berda Ta sepena, ez duela hartu metal, metal, papeltikian, papel unidatzea zen metala, <laughs> egizan zen <sen> ikaragarria beztenaz. Musikatilaldia <laughs> horretan mukatu da, bozkantua ke orkestu diski suegu, uh, gauza, hainitz you know, badiraketeko kantu bako txariboruz, baina demorainik demora hainitz uh, demora ez dugu. Horie uh, haiteko, elduden astean uh, epaileak edabakeko dute Bostetatik irabazi duen musika txilo aldiaren deshafioa. Uh, Ten hori berdian hori zaino goditugu orduan uh, bastian marian, maianerak zaiuz, maitena behan eta jokin irunga jai. Uh, zaki, zaki batez hau tuko duten. Ma zaila izanen da. Zaila izanen zaila da. Zaila izanen da. Anik, uh, bat hain naizela nebulariga etzen zer uh, mongo nuke lehen. Zaki bate. Hango nukeena eien da bat <laughs> fetzakabaini izuri janen dute. Pasu talde bat preziatuko kaute, eta beste guzien lana <laughs> fotako haute <laughs> sakarhontzira. <laughs> <laughs> Estu zuhaz. Ez ez da hori, Zeranagishak... ez, ez da lan bakotxak badu bere bere kalitatea, bere charmaa, bere bere gauza, eta hainera ez dira bere estiloak, eta hori dudatzea ez da gauza egresa. Sok dena da muska lehen urtea uh, lorpen badela eta lortugula ere dakusten uh, behar eta kantu bisikion bat eiten altzela nahiz eta teknikoki ez maila obere naukan uh, Zaki, Zergia Giohan, Joxu, zerbait nahiz nuke ganochi buruz Haupa taldei, justu eh? fea haupa aparte hartu duten uh, gusiei eta, eta eskainitako gauzen zate bezala um, eh? Dira gauza biziki ez berdinak eta bakotsak bako badu bere bere gauza eta denek baute olko lako zaxma bat zinez, ez baita justu musika musika batidatza entzuten duzuna eta testuzu deus Deusnintzen bakotak badu ere bere zaxma, mm -hmm. zinez. Boshkanturieko betien zungain dira eta den olusa zentzunga izan dira gure iratiko webgunean. Sartzen zitebe gunean gunea badogu, bando bat musketzola dira. Gainean jotzen duzu eta bostak orditu suo uh, e ez dut daio ta ikustera eta asko batemaitea edo gauzaunak baitza ze gosa funtzion ere ongin eginak dira. Bai, mexiute ongi ongin zunak Horria, horria. Eh, uh, eta askin gcanduat entzungo dugu musikaz hilolitik kanpo, zutsu zugu oso. Ez ez da talori. Eh, eta kritikatobia musika chilo bate, musikalitz, musika chilo <laughs> <laughs> <laughs> aldia barkatu matein. Gure lanki batek irtzen zuen bezala entzutean kantu, izan diren kantu ez berdinakor. Mhm. Mm Ezta neok ez du egin musika musikagogu ja, jaeta edo edo jook pixkaindattsu bat mm -hmm. edo metala, edo ebi edo edo edo zajauza. Baan um, eta justukiara hori da para da zuteko bukaeran holako uh, kantu bat met daun uh, me daun taldea, Enanikoak ditugu inglesa eskandatzen dute. Ba egnanikoak dira egnanikoa da talde hori, gaste gasteak dira kantariako ditu eta 3 urte eta behin gurukoak ere eta emate dute olaku soinu ikaragarri bat ateratu uh, 3 CD atera 3 disko ateratu tegia hmm. eta single bat bai do clip bat youtubean nsungaita dena dola bizpairu egun meltdown uh, taldea kantuaren izena whip uh... out my eyes repeat <airs> my eyes Eta bikaina da Be bikaina ordintzno josuren josukinen autoa <tinyo> Mela utaldea, whip out my eyes. Ez <laughs> erigin ez zenen zautzen. Ez zen ha. Me denoen ez zautzen, ez e, zaut ez zaut, jakinen e, menula eh? Ba ez, whip out my eyes, okei? Okay? Ba, eh? Haetan abadagautzabat, pastuziren jaz burubeltz festivala, eh? Teh. Ah, burubeltz festivalan horako talde bat, aneste eta beste talde bat batera, eta urten burubeltz festibala dugu apitilaren seian eta zazpian sushkunen, zinez balio du maite Barin mauzi metala eta ez bari mauzi... Inbousie... Ezenak eman ituzta, no? Ezo ino, eta no. ez bari mauzi metala ta maite noa, eta maite usi bestata gara ganoa eta hori ere, bat eh? atokigu zientzat. Musika txiloaldia, joan da, haste buruan uh, pasada, boskantu hitugu entzungai gure jatiko web gunean. Uh, Gian dire, pixkan dire zuen bezala, joan xo gutan nini az nahiko, ahonaiz. Eta, eh, ahaz vale. Eta aldo horretan esperdut segitzea behiz ere olako, uh, olako deshafio bat plantan emaitea. Uh, Bera, moentuko horretan tzeko dugu gure emankizunal. Duden hastean emaitzak gure epaileekin. Eta nik jodan agatien zuet deneri gauan. Eta josu gauan ere. Gauan zuet eta gauan matin. Ne. feel sure.